Комуністи – це члени комуністичної партії, які мали великі привілеї в житті за належність до цієї партії. Їм доручалися посади в керівних державних органах. Їм добре платили і забезпечували всім, а вони зате добре служили ідеям партії. Від чого страждали всі ми, безпартійні. Тому що комуністична держава, партія, для звершення своїх утопічних планів, ішла на все. Вона не рахувалася стражданнями народу. Хай загинуть мільйони людей, лиш би був виконаний план партії. Ось дещо з тих планів, від чого страждали віруючі. Вони вели атеїстичну пропаганду, щоб побудувати комуністичне безбожне суспільство. При здійсненні цього плану руйнували церкви і храми, а з деяких храмів створювали конюшні для коней і склади для зберігання різного товару та отруйних добрів, судили активних священнослужителів, всіх релігій і таке інше. Атеїсти – це люди, які не вірили в Бога, і вони дуже підходили комуністам. Мали від них велику владу, підтримку, навіть мали свої спілки, Скажемо, спілку безбожників та войовничий атеїст, вони всюди веля пропаганду проти релігії, маючи підтримку влади і партії комуністичної. Кидебісти, або більш вже то таке слово кигебісти, це від російського, Кабінету Государственної Безпеки. Це народна назва служби Кабінету Державної безпеки. скорочено КДБ чи КГБ по-російськи. В їх функції входило слідкувати за всім, що твориться в державі, щоб десь бува, не проникли вороги комуністичного суспільства і не зашкодили успішній ході до світлого майбуття. Я все життя був переконаний, що без цієї служби ніяка держава не може мати повної безпеки. Але наша біда з ними була в втім, що вони і церкву зараховували у свої списки неблагонадійних. А безбожній державі це дуже було на руку. Держава їх руками викореновувала релігійних лідерів, і цим самим планувалося звести релігію на нівець. Вони були озброєні великою державною владою, мали добре організовану свою сіть, Тайно слідкували і підслуховували по всій державі, мали навіть свої тюрми. В їх рядах працювали відбірні, спосібні люди, які мали великі права. Ніхто навіть з державних мужів при досить великих посадах не мав права втручатися у їх дії чи перешкоджати їм. А навпаки, були зобов'язані державою у всьому допомагати їм. І ось у мене на роботі відбулася перша зустріч з кідебістами. Одного дня підходить до мене у лісі на роботі офіцер, капітан-пограничник, і запитує. «Ви не кодем Марчук?» «Так», – відповідаю. А він далі говорить. «Ви тут старшим над цими працівниками в цьому кварталі?» «Так», – теж відповідаю. В такому разі, – каже він, – у мене є з вами розмова. Будь ласка, слухаю вас, відповів я. І він розпочинає свою розмову. Я капітан з пограничної застави. І прийшов попередити вас, що місце, де ви працюєте, як ви знаєте, є поруч з державним кордоном. Ми, погранична застава, відповідальні за цю ділянку кордону. І ми слідкуємо за нею, щоб через неї ніхто не перейшов від нас в Румунію ні звідти до нас. А ви зі своїми людьми безпосередньо працюєте під цим кордоном, і я мушу з вами мати тісні контакти. Я сподіваюся, що ви добре розумієте, що якщо ви тут старші, то ви у відповідальності за цих людей перед державними законами, щоб ніхто з них не зміг втекти до Румунії. Якщо б ви щось за когось примітили, «Щось когось є, щось таке, на умі, чи хтось підготовлюється до такого, ви повинні перешкодити тому, а мені негайно сповістити. Більше того, ви повинні пильно слідкувати за кожним працівником, щоб завчасно сповістити нам про якусь підозру». Я його уважно вислухав і промовив. «Товаришу капітан, будьте спокійні» перш, чим ведати нам пропуск на право працювати під самим кордоном, все це нам говорилося. Та ми всі самі це добре розуміємо, що наш громадський обов'язок при виявленні якоїсь підозри відносно порушення державного кордону перешкодити тому. Він перебив мене. Товаришу Марчук, не розписуйтесь за всіх, як ви висловилися, що ми всі. Не довіряйте людям. В них на устах одне – а в умі, друге, добре фіксуйте собі те, що ви відповідаєте за цих людей, і будьте пильні. Слідкуйте за всім, що хто робить, що говорить, навіть потрібно знати, що хто думає. А я час від часу буду з вами мати зустріч. Я його завірив, що все буде гаразд, і він пішов собі. А я став аналізувати мою розмову з капітаном і знайшов, що все гаразд. Не міг же я говорити йому, що не буду робити так, як ви вимагаєте, що державний кордон – то не моє діло. Відстаньте від мене. Ні в одній країні і ніколи така відповідь не задовольнила би державних діячів. Тим більше в Радянському Союзу в сталінські часи, коли людей за необережне слово безпощадно судили, та ще і до всіх рідних відносилися, як до ворогів народу, і я заспокоївся. Через пару днів викликають мене в контору. Я доповів начальнику, що ось я з'явився, а він мені говорить: зайдіть у кабінет напроти мого, там якийсь товариш хоче з вами говорити. Я зайшов у той кабінет, а там за столом сидить та людина, що була у мене у кварталі. Вона була у формі капітана по застави, але тепер вже не у військовому мундирі але цивільний одяг на нім. Я поздоровався, він теж, і каже мені, «Ви впізнаєте мене?» – і усміхається. Я відповів, що пізнаю і запитую, «То ви були в воєнному мундирі капітана?» «Так, то був я. Але те, що ми з вами говорили, то було тільки на словах. А зараз потрібно все те записати, і ви повинні розписатися» тому що слово до паперів не пришеєш. Отже, у мене тут підготовлений документ, де все, що ми домовилися, занотовано, перечитайте, чи все вірно, і підпишіть. Я взяв той папір і перечитав його. Все було вірно записано, так, як ми домовилися. Я блискавично все знову проаналізував, і іншого ходу у мене не було. За те, про що ми говорили, я міг підписатися. І я підписав. Він знову зі мною поговорив, наполягаючи, щоб я був пильний, і ми розійшлися. Проминуло дві чи три неділі знову я був викликаний. Цей товариш цивільному суворо мене допитував, що я взнав між працівниками, чи немає якоїсь підозри відносно кордону. Я його заспокоював, що я всіх тих людей добре знаю, ми з одного села, що ми всі прийшли сюди заробити необхідні гроші на життя, а не в Румунії втікати. Що всі ці люди довірені нашою місцевою владою, що вони надійні, іначе їм не видали пропуск районні начальники на дозвіл працювати тут. Він стояв на своєму, щоб я пильнував. Я ще до тоді не мав зустрічі з працівниками Кабінету державної безпеки, щоб здогадатися, хто він є. Якби я був старший віком і мав більше досвіду, на які хитроші йдуть кедебісти, я б, мабуть, задумався, чому він тепер в цивільному одязі, а перший раз був у військовому пограничному, і, може, здогадався б, що він кедебіст. Але хоч би здогадався, то я по-інакшому не міг поступити, тому що від мене не вимагалося нічого на шкоду комусь. Те, що я підписав, не зобов'язувало мене на якусь зраду чи на якусь підлість. Я був старший над людьми, яких я дуже добре знав, і був переконаний, що ніхто з них не порушить державного кордону. І я з легким серцем підписався за них і за ту дільницю кордону, що він не буде порушений нами. Але тут був хитрий задум обвести мене молоденького кругом пальця Бо нагода з кордоном і відповідальність за нього перед державою була досить переконливою. А далі, шляхом ласки, і обіцянок, а то й чимось послужити мені, а тоді вже і залякуванням, що ти наш, тобі немає куди заткувати, ти змушений нам допомагати. Так вони багатьох опутали і, видно, розраховували і на мене. Після цього ще декілька разів, Викликав мене і з кожним разом більше погроз підкидав мені за те, що по моїх словах все було гаразд. Йому потрібно було залякати мене, щоб я був залежний від його великої влади і чекав від нього милості. Та Бог по поіначому все це повів. Коли наступного разу я був поклеканий, і він знову з незаслужним удаванням недовір'ям і злобою розкричався, що я його воджу за носа, Своїми добрими завіряннями, що все гаразд, в той час, коли там готуються до переходу кордону. Я що міг, те йому казав, але він цього разу підкреслено показував мені, що вже нічого мені не вірить. І як я тепер розумію, вирішив зробити хід конем у кавичках. Залякати мене і зламати на свої. Розпочав мову з іншого боку. Ми знали... «І те, ви того не скривали, що ви віруючі? Мабуть, це так?» – питає він. «Так», – відповідаю. А він далі. «Було б добре, якби було так. Але на те не схоже. Всі віруючі говорять правду, а про вас я цього сказати не можу. Я вам вірю, а ви мене водите за носа, що все тільки добре, і я не можу вже вірити вам». Я з достоинством заслуженої чесної людини гляну на нього і сказав, «Всі і всюди вірили моїм словам, що те, що я говорив, це було завжди правда. Кроме вас одного, геть всі і всюди, знають, що я віруючий, з якої причини я би мав потребу щось приховувати від вас. Я навіть свою належність до церкви не приховував. Ось я в повний ріст перед вами». Мені стає від цього не по собі. За кого ви мене маєте? Я не заслужив вашого недовір'я. А мені дійсно робилося не по собі. В грудях підіймалося якесь обурення проти нього. Тепер я розумію вже після всього, що то було від Бога, щоб я наступив на нього і звільнився назавжди від його пут. Він вислухав мою відповідь, відчув моє незадоволення від його нетактичного ставлення до мене, Гордо глянув на мене і промовив. Відмінно. Ваша відповідь складає вам честь. І допоможе мені взнати вашу правдивість. Ось вам ручка і ці паперу. Записуйте на них всіх ваших братів і сестер по вірі з вашої церкви. Мені після його слів відкрилися очі, хто переді мною. І я сказав. Шановний товаришу. «В тому папері, що я підписав, не значить це, що я маю вам видавати моїх братів та сестер по вірі. Там зазначено щось інше про кордон і тих людей, що там працюють». «Ваша правда», – твердо сказав він, – «на тому папері записано так, а ось на цьому папері тепер робіть те, що я вам наказав». Я з обуренням відповів, «Не розумію вашої логіки». Домовлятися і підписуватися про одне, а вимагати зовсім іншого. В такому разі я з вами не хочу мати справу. Якщо на те пішло, я покину працю біля кордону, щоб бути незалежним від вас, а своїх братів і сестер не збираюся вам продавати. Ми ні в кого і нікого не купіємо, розчервонівшись, закричав він. А я впевнено відповів: гарне ваше слово. «А яке діло? Хто посудив невинних ні в чому наших шість братів? Тільки тиждень тому, як звідси, з Фалькова, прямо з роботи, був арештований Симко Василь з нашої церкви. Його це так кололо, він гнівно наступив на мене. Ви не розносіться з винуваченнями у наш адрес, щоб не пошкодити собі». Те, що відбулося з вашими братами, тим займалися правові органи, і вони отримали по заслузі. А я змушений перевірити вашу правдивість, тому що сумніваюся, що ваша завжди хороша інформація правдива. Пишіть, що я наказую».